Харис и неговата бил ферма. Някога в подножието на планината Forever Rest имаше село наречено Махуна, обитавано от древно племе на Джуджета. А на върха на планината живееше весел старец на име Харис, който имаше бил Харис бе много трудолюбив. Рабата! даба джаба раба бу, -бу, -бу. А това не е Харис. Казах, че е трудолюбив, а не е мързелив. Ето го, това е Харис. Весело и забавно джудже, което обичаше своята ферма. Фермите на Махуна произвеждаха пресни и сочни плодове и зеленчуци за цялото село. Неговите плодове и зеленчуци винаги бяха пресни. И Харис винаги ги продаваше на хората в селото на ниски цени зеленчуците са съвсем пресни. Има някакво вълшебство в плодовете и зеленчуците му. Да, и е толкова любезен. Никога не мами хората за да печели. За разлика от съседа му, Джонас, който ги продава на тройна по-висока цена. О да, забравих за Джонас. Колкото Харис бе добър, толкова Джонас бе пълна негова противоположност. Без каперник и алчен човек. Джонас беше единственият човек с биоферма в Махуна и се възползваше изцяло от това. Селените нямаха избор допреди Харис да отвори магазина си. Всички спряха да купуват от Джонас и отидоха при Харис. Колко струват ябълките? Две ябълки за четири сребърни монети. Хм, шигуваш ли се? Хайде, Рико, отиваме при Харис, плодовете му са по-хубави. Ако продължава така, ще трябва да си потърся нов занаят. Чудя се как плодовете и зеленчуците от фермата на Харис винаги са пресни и порастват толкова бързо. А, братко Джонас, никой не купува продукцията ти. Глий си, стой, ей така. Защо не подариш нещичко на бедния човек? Не съм хапвал нищо от два дни. Каш, махай се, не съм тук да давам подаяния. За разлика от Джонас, Харис често даряваше от реколтата от фермата си на бедните, които минаваха покрай колибата му. Ето Рони. Вземи малко зеленчуци, за да нахраниш семейството си. Ако ти потребват още, не се колебай да дойдеш. Ти всъщност си ангел под прикритие. Нека Бог те благослови. Но селените не знаеха, че за тайната за качеството на плодовете и зеленчуците във фермата на Харис стояха тримата му помощници – Том, Брок и Зуб. Русата от планината заедно със специалните им тайни торове бяха причината реколтата винаги да бъде прясна. Но не беше само това. На лунна светлина те пееха и танцуваха във фермата, така че насъжденията да растат бързо. Дали Дали да ферма, ферма, я -и я и един ден Харис получи хубава вест, че омъжената му дъщеря, която живееше далеч, е родила момиченце. На седмото небе, от новината, че е станал дядо, Харис реши да навести дъщеря си за известно време. Той помоли селените да се грижат добре за фермата му и да бърат плодовете и зеленчуците, когато се налага. «Предай поздрави на дъщеря си!» Докато селените се сбугуваха с Харис, Джонас стоеше между тях и мислеше как да унищожи фермата му. «Сега, когато го няма, имам добра възможност да унищожа фермата му. Селените няма да имат избор и ще купуват от мен. Само трябва да измисля как да стане това». Откакто селените започнаха да ядат от плодовете зеленчуците на Харис, вече не боледуваха. Всички бяха доволни, с изключение на Джонас. Ау! Хората пак не купуват от плодовете ми, въпреки че са от фермата на Харис. Трябва да направя нещо до довече. Джонас отиде при гадателката, за да намери решение. Здравей, Джонас. Търсиш отговор на големите си тревоги. Да, искам да унищожа фермата на соседа ми. Пречи на бизнеса ми. Тогава трябва да идеш при човека, чието бизнес той е засегнал. И кой е той? Моля да ми. Името му е доктор Стрейнджер. Доктор Иван Стрейнджер. Той ще ти даде подходящите билки, за да осъществиш това, което да желаеш. И така, скоро при теб ще прилива от плодове и зелен зеленчуци. О, благодаря ти! Джонас отиде да се срещне с доктора и да скрие злия си план. Здравей! А, как е, докторе? Ха! Не мога да повярвам. Най-накрая имам пациент. Кажи ми, Джонас, каква болка те доведе тук? Тук съм за нещо хубаво. И какво е то? Как да разширим бизнеса си двамата с теб? и какво имаш предвид? Ще вземем от твоите вълшебни билки и през нощта, щом миньоните на Хари легнат да спят, ще ги разпръснем по цялото поле и ще унищожим цялата море Колта. По-късно същата вечер, когато цялото село бе заспало, Джона се промъкна във фермата на Харис и разпръсна вълшебните билки навсякъде. <съща> Сега селените няма къде да ходят и ще купуват моите зеленчуци. На другата сутрин, когато селените дойдоха да наберат зеленчуците и плодовете, вместо биофермата... Те завариха едно пусто поле. Какво е станало цялата реколта? Унищожена е! Какво ще правим сега? Как ще изхраним семействата си? Тъй като нямаха избор, селените трябваше да пазаруват продуктите си от Джонас на тройно по-висока цена. След като Харис се върна от дъщеря си, бе с виждайки как на мястото на биофермата му стои... Безплодна земя. Ние всеки ден слагахме торове. И поливахме полето редовно. И пеехме песните. Но, Но нищо, нищо не, не помогна. помогна. Какво ще, ще правим? правим? Не се тревожете. Нося нещо. Вълшебен торо от фермата на дъщеря ми. Казват, че съживява и съхналите посеви. А също така увеличава растежа идеално. И така Том, Брок и Зук разпръснаха тора из цялото поле и го поляха. Това трябва да свърши работа. И тък му привършиха с поливането на натурената почва. Вълшебният тор се смеси с вълшебните билки в земята, в резултат на което земята се разтресе и разтрепери мощно. О, не! Спасявайте се! А -а -а! Бягайте! Бягайте! Бягайте! Не си отивайте! Селените хукнаха да бягат към полибите си. На фона на целия хаос и паникът от планината оттекна страшен тътр. И селените се окукориха, невярващи на очите си, защото от върха започнаха да изригват плодове и зеленчуци. Но мале плодове и зеленчуци! Бре, май гадателката се оказа права! Да, хайде да ги съберем! Изведнъж селените спряха да се страхуват. Започнаха да събират плодовете и зеленчуците, които падаха от небето. Толкова е вкусно, като нещата от фермата на Харис! Това е чудо! Джонас също побягна и също като останалите от селото започна да събира плодовете и зеленчуците. Така ще компенсирам загубите си. Я да отхапя, за да видя какво им е толкова специалното. Но съдбата имаше други планове за Джонас. Щом понече да отхапе, тя се превърна в пясък. <ръква> но, но, но какво стане... Джонас вдигна друг плод, за да го опита. Дай, Мия! Няма смисъл! Ще се превърне в пясък! Но Рони отхапал от ябълката и всичко си беше наред. Ммм! На мен ми се струва добра. Какво? А защо се превръщат в пясък, когато аз ги ям? В този момент Рони прие образа на гадателката. Какво? Кой? Си ти? Аз съм ангелът на късмета, Фелисити. Когато се срещнахме преди време, ти ми каза, че искаш да унищожиш фермата на съседа си. Исках да ти дам урок, че щом желаеш лошото някому, то ще ти се върне. Затова винаги трябва да си добър и да вършиш добри за останалите. Тогава доброто ще ти се отплати. Джонас много се засрами от своето поведение и поиска да се извини за грешките си. Веднага отиде при Харис, който беше във фермата си. Харис! Ах, бях ужасен съсед и лош приятел. Аз бях човека, който отрови фермата ти. Дайдава да ти поискам прошка и... Да питам дали няма да искаш да отглеждаме и продаваме плодове и зеленчуци заедно. Всичко е наред, приятели. Прощавам ти. Ти наистина си добър човек. Но аз не разбирах това. Хайде да се заемаме с отглеждането. А. И така, Джонас и Харис. Вече бяха отвоили земята, на която отглеждаха посевите си заедно. И двамата, заедно с Том, Брок и Зуб, беха и танцуваха и продаваха реколтата си на хората в селото. Я -и, я -и, да да се, я -и, я -и,